Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle. Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Hän vastasi ja sanoi. Ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi, ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, ja liittykön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älkön ihminen erottako. He sanoivat hänelle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet. Hän sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden, Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, ja naitoisen se tekee huorin ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Opetuslapset sanoivat hänelle, jos miehen on näin laita vaimonsa nähden, niin ei ole hyvä naida. Mutta hän sanoi heille, ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu. Sillä on niitä, jotka syntymästään äitinsä kohdusta saakka, ovat avion kelpaamattomia ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avion kelpaamattomiksi. ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avion kelpaamattomiksi. Joka voisen itsensä sovittaa se sovittakoon. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuoja. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. Ja katso! Eräs mies tuli ja sanoi hänelle, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saikin iankaikkisen elämän. Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää. On ainoastaan yksi, joka on hyvä, mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle, mitkä? Jeesus sanoi, nämä. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on. Ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murhellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, totisesti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille, helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi, kuin reikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat, kuka sitten voi pelastua. Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katsomme olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette seuranneet minua, istua kahdellatoista valtaistuimella. Ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, tai veljistä, tai sisarista, tai isästä, tai äidistä, tai lapsista, tai pelloista, minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensi